поламалась і перетворилась в крихку кашу. «Значить, завжди треба поспішати?» – знову встали в Лейте. Або, – відказав йому Запара, – не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні. Але слухайте далі. 1932 року Ушакова з його товаришами зняв з цього острова пароплав Русанов. Внаслідок роботи цих дослідників виявилось, що земля північна – це чотири великих і багато дрібних островів. Більшість їх укрита льодовиками і майже завжди снігом. На цих островах буває багато ведмедів, вони вбили 104. Є там чимало пухнастих пестів, на Південному острові трапляються олені. У водах коло острова зустрічається чимало моржів, морських зайців, нерпи та білухи. 1932 року. Півночі цю землю обійшов Криголамний пароплав Сибіряков. Тоді ж таки пароплав Русанов пройшов у протокою Шокальського, до якої оце ми наближаємось. Ото бачите, ліворуч острів Жовтневої революції, а праворуч острів Більшовик. Далі на північ є острів Комсомолець і найменший з цих чотирьох – острів Піонер. За кілька днів після Русанова сюди прийшов Криголам Таймир. Це той самий Криголам, що колись перший відкрив цю землю. Таймір 12 днів досліджував і виміряв протоку Шукальського. Виміри показали, що це є досить широка і глибока протока. Гідрологіві не дав закінчити голос кара. Боцмане, лот, штурман Запара до пеленгатора. Примітка, пеленгатор, прилад, щоб визначити кути між напрямом руху пароплава і якимось предметом. За його допомогою вираховують відстань пароплава від берега. Розділ 12 Лахтак, поминувши маленький острівець, заходив у протоку. Великі гори, ніби велетні охоронці, стояли вздовж протоки. Криги зустріли мало, пароплав ішов наче впевненіше і сміливіше, ніж досі. Вершомет проміряв лотом глибину. Жодного разу лот не діставав дна. Запара, нахилившись над пеленгатором, допомагав Карові визначати віддаль пароплава від берега. А ось із лівого боку на березі, що спадав до моря великою чорною плямою між білими рукавами гледчера, зірке око стьопи помітило якусь будівлю. «Дивись!» – звернувся він до Павлюка і показав пальцем. Мавлюк теж побачив щось схоже на маленький будинок Стюпа ту ж хвилину опинився на капітанському містку І простягаючи руку запитав Кара що то таке Кар глянув бінокль І перед його очима постав чіткою різьбою маленький будинок Він уважно глянув берез навколо будинку Сподіваючись помітити присутність бодай однієї живої істоти Але ні людини, ні собаки, ні човна на березі Нічого такого, що доводило б існування людей, не бачило. Уся команда зацікавилася таємничим будиночком. Дисто вже ніби помічав людей на березі, але око озброєне біноклем перетворювало тих людей на каміння або у плавникового дерева. Кар звелів Стерновому наблизитись до берега, а вершометові гукнув приготуватись віддати якір. Соломін почав виміряти лотом глибину. На віддалі чверті кілометра від берега, на глибині 20 метрів, лахтак віддав якір. Зараз же спустили човен. На берег поїхали Лейте, Запара, Павлюк, Стьопа, Шор, Аксенюк та Соломін. Дрібно покришена крига, підхоплена сильною цвечією, проносилася повз них. Ближче до берега застряло на мілені кілька айсбергів, це були уламки глетчера. Тільки ночовен торкнувся носом землі, Стюпа Павлюк вистрибнули і витягли його на берег. Під ногами був вогкий ґрунт і каміння. По тому камінню маленькими струмочками збігала в море вода. На камінні чорніли лишайники і подекуди мох. За півтори сотні кроків від берега стояв маленький будинок. Стіни його були оббиті дошками, так званими нащільниками, дах укритий толем, стіни знизу обкладені кам'яним обмурком, ніби для того, щоб утримати той будиночок проти вітру.